U Uta frango kargatia usaguen bezala, batallo, estei, konzertu, denetarik biskabat. Kabroton, argelos gazozt eta azparne. Guai ordean zerten alda, bazterre kalmatu diela edo, sartzeunekin? Ezagaz, zeren eta gilate kargatuena, buhulabita. Haba? Habe. Zerduzi si hilabete honetan ordean? Konzertu, estei, anitz bat dugu. Haba? Bailun hartian, bizala, hiru eta raldi bat dituko egiteko. Bo, lehenik interesatuko gida, ida-idain, ida amabian, orazparneko edizan, eman enduzien uh, kantaldi do konzertu uni, eh? Uh -huh. Bez, konzertu bat uh, antolatzen dugu, haur edi taldearen fagodetan, nik ditenuen konzertu uh, hori karitatezko konzertua, zen eta ordean bildu, diru, sama guzia, Talde hori eskainia izan emita. Bez kontzerte horren egiteko laguntzat... Uh, nindugu, ...beste talde bat gogotik taldea... ...en dudena doni bane galazetik. Hala, bi talde artean... ...partekatuko usia hori gaualdi hori. Horritarazteko... ...deia ekin zinuten eh... ...olako eskaintza bat haugheri uh, elkarteari? Bai, bi milata hamaseian... ...hostailan uh, horita batean... ...egin nuen... ...gisa hortako kontzertu bat koiko mendi sola taldearekin eta gozka gaulez. Zako elkarte ohgi bere ziiki nahi zinuten lakuntza ekarri? Dula giro urtela abiatu ginen, zer eta gure taldeko kide batek bere eribitzuen. bitzuen bezula abiatu ginen eta aurten be segitu? zeiten dute elkarte onana Elkarte hortan... Eri diren haurrak lagutzen dituzten. Engusetako bizian, jaren bizia lanotzeko, estitzeko, alaitzeko, jostailuk, buskake erosiz, edo atera aldioa zu eginez. Beliziki, bada, jeman ospitaliarekin uste dute, bai honan. Bai, bai, Ospitaleko langileake dira talde hoktan. Hala, beraz, auheri elkarteari nabizela gundu. Olako gaualdi batean, ze etekina egiten da? eta ez dakit sartze bat pagatzen da? Guk uh, gure hautoa da ez paraaztia sartzea, baren gero eskiagitea. Eta duela jirukte, diru sama ahondia bildugu inoen. Zena eta Eliza untxabete bitzen, zuheri eskiag parte, <laughs> behar da gemisiatu hori de. Eta aldi honetan jende multxo bera ginen da. Ziz si, eskentza egiten duzio horrean ondotik, zomatekoa da, zunakuntza. Dila hirukte, bost mila eurok zen. Ai. Eskia. Ah, jendeak badaki uh, ere uh, eskuzabala izaiten. Bai, bai bai. A -a. bai, bai. Eskentza sume guziekin denak kartuz uh, ediruz edera biltzen da. Mm -hmm. Az esperu guzio horrean ere hainbeste uh, egitea. Kusiko, araiz. Artako egiten dugu, entxeratzen gira, artako pulibizatea egitea, jakina erazteako jendea. Oztegun hatsa izanen da, huai uh, ursaila bauzie, gertatzen zauzuela, eh? oztegunetan hartzea. Zeten horretan behar da horbildo elizatik? Guk konzertua atseko dugu, atseko behaziontan. Bez, lehen txo honio hori ditake, etorri dik. Bez, zer lagotengoteta egitea egitea, zortzeketeta egitea egitea. Ashki elisa gotu jada, edo jada araikia azpernekoa. Eta eskoleriko elisa ahondik neto egantza horre. Hora egiziste bizten dena zonoig gabe, akustika baleatzen duzie, elisakoa? Bai, bai, bai. Baz, lehen partean gu uh, ta, haiko egitaz kantuz, biharen partean gogotik taldea, eta gio onda undarrerat, bi taldeak elgerrekin egantza kantua eta bila. Uh -huh. Publikoan kantatzen dia jendeak ere? Dependizio da, zei kantu. Akapela kantoak ez, baina gio animazeko kantoak somitek bada askite, bez kantatzen dut egurikin. Tartekatzen dut zi esiak, zien akapelako kantoak eta gauza hauza Hori, dila bispa urte urte aseadugu, gure konzertuak alaiak izan diten ditan, egintugu akapela kantoak eta gero animazeko kantoak beriz akapela kantoak eta, haula. Go-gotik ezagunago da, gehiago animazio kantoane emaiteko, ez? Bai, bai, hori bai, ba. Oh, Denetak izanen, haula. Guztu guztintzat. Bi, estilo, desberdin dira, laike? Bai, bai, hori bai, dira. Duela, hirurte izan ginen, jan kantazen gu, jan erdiskati gehiagoen, erdiskatu, hek gomitatu joan ginen, aldi honetan, gu gomitatu jeldu diraek. Mm -hmm. Eta hori egan behar da, ziak duzela, elgarrekin abes batzak duzia antoratzen gabaldi hau, eh? Bai, horita bera, eh? Mm. Putri Bakocht egiten dugu olako konzertu bat, talde batenako gitorik. Unxa, polita, asteko uh, egitasmo hau, hau jiri elkartearen alde, denek badugula gomita, eh? Azparneko edizarat, uh, orsteunatxian, eta erran dugun bezala, eskia egina izan dira, beraz. Jom mm. behar da, moltsa unxa beteik. <laughs> unxa bete, ez unxa beteik izan niken, nombrian elebatak jendia, sama eh? Eta gire jantuzua, Aztapenean beste Kantaldi batzu ere izan entzienetuzte lag, Beste gabaldi batzu? Salisena eta... bat dugu, Kanbon beste bat, Eztai batzu, hoita batien ea bat oso gorean. Bat ditugu uh, aski gatera aldi bat. Ba, e, ba bura, denak uh, joiteko? Ez dira den, denak heldu aldi orozen. Oita amos bat bagira horretarat, Oita amostetak uh... Biltzen Magira oitez-azpi oitez-ortzi, ez da gezkileanik. Gutien gobat, behar da, araike Zerbaid Politea akusteko? Animazioeneko gutizoenio aski da, beran akapela kantuak egiteko, berdira taldeka, parteka, berda, nombre aski izan, ez daen sobera diferenziadik izan. Unxa, bon, itzordua emanik, eskerzen zaitego, Silvean Aizagar, unha arte dinik, eta cantalion ordean, erdiarekin eta gogotik, bien artean. Bese etori belduria bain be, guan izan ida al jenen alagiratzeko eta bistandena gero eskia egiteko.